بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت صف مدنی دے ایک سو نو نزول که دے پس دتا آبون نازل شوئے دا جی سورت زجر مومنانو تا ترغیبیل الجحاد مومنانو تا وی سوستی مکوئے جحادو کی صرف د ایمان پر دعوی بنا خلاصی گے. سبحا لله ما في السماوات واقي وهي الله لراغه چې برا اسمانونو کې وا چې زمکه ي الله عزيز الحكيم دې يا ايو الذين من ایمان والو لمتقولو نو ولي وای اغه سو ما غصلات فلونہ چې کوي نا صرف د خلو په داو نخلاص یې چې چه پخلی ویو عملی در کسی نی کبرمختن دالوی د غصی خبره دا اللہ پنیزن تقولو چې وای ماغا لا چې چکوینا ان الله عملی کارو کې عملی دار دی چه حاق ان الله بشکر لایو حبو اللزین اخو خیا کسانی و قاتلون فی سبیلی چې دا الله پلار که جنگ گئی سفن سب بستا پا سب که ولاری گویا که تبید بی بنیانون دا بنیان و دیوال دے مرسوس مضبوط مضبوط مزبوت دیواله دا سره کافر مقابله کې ولاړیو په شانځي وایس قال موسی لقومی هم د موسی علی السلام د قوم غونډه مکه کې جهاد نشاد کېګه ما کله چې وی موسی علی السلام خل قوم ته زم ما کوله ماته وزونني ولی تاسو ماته تکلیف رسوي او خفه کمایو جهاد نه نه زه وقت تاسو خپل کې چني رسول الله আলাইه کوم زه رسول الله لم تاسو سفلم ما زاو کله چې وی د حق نه نازا الله قلوبهم الی وارد اور اللہ توفیق نہ ورکه قوم فاسقان ویس ویسقال عیسی ابن مریم نو دے عیسی علیہ السلام دا مرګ ورو غندشی عیسی علیہ السلام سره کله قدرت لري کله چې عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل ویني رسول الله الیکم ز رسول الله لم تا استم صدقن تذکر ان کے علم دا غس بین یدیه من التورات چوڑان دے زمانہ کم تورات ومبشرن ز ورکه ان کے امب رسولن یا تیمین بعدی چه زمان بعد برازی اسم احمد نم احمد ده نبی علیہ السلام خوشخبری ورکده پا غب ایمان روڑه فنما جاوم کلچه بی دراغه نا پیغمبر بل بینات پا واضح و درائلونو قلودوی حاضح سرومو بینده جادوخ کارده بی اونمانو او منازله مسوک د غټ ظالم دا چانه چې تړي بال لادر و ویو دایره الاسلام او ديره بللی شي اسلام ته والله توفيق نو ورکه قوم ظالمانه تا او دا ظالمان مشرکان یریدونه را لري لوت فی نور الله دی مرکی د الله غنور یعنی دا الله دین ختم الغوادی خو بیا فائم صرف بخلو پروپاګاندا به کوي لګیا ویدہ اسلام دیشګردي دی او مسلمانان دیشګردي دی خو الله والا متمنوری الله به پوره کوي خپل دین ولو کرے هلکا کفرونه هر کافر, کافر باندې بدلېږي هو الذی زکب الله پوره کوي چې الله پیغمبر علی گلی دې دا پارا دی له اعلی کلمات الحق دا پارا هو الذی الله عزته ارسل رسوله رسول گلی خپل پیغمبر به خدا په قران الحق او په قانون رښتینی ليوځره چې غالیب کيده قانون ال الدين ګلی په دینونو او قوانینو ټولو الا ایه کلمۃ الله د بار دا د پیغمبر را لګ دا الله قانون په دنیا کې نافیشیو کفر ختم ولو کرے هل موشیکونګار کې بدګړی مشرکان یا یو الذین امنو اوس خطاب ده مؤمنانو مؤمنانو جهادو کې الله بدلله نعمتونه بدلی درکې ایمان و علا و حالا د لو کومایا زتا او سنخه ملات تجارت انده سے تجارت تونجی کوم جتا صبح کی بنا زاب نلی انده زاب در ادا یو تو مینونه بلا اخیدہ بلارے د الله په توحید دویم و رسول یو د پیغمبر پر سنت به عمل کا و و تو جایزونه جہاد بکوی فی سبیل الله د الله په لار کې په ماډونو په نفسونو درې کار یو توحید و منیت و سنت و عملو کوي دریم جهاد ذالیکوم خیرلکم ان کنتم تعلمون دا ده بهتر دی که پویګ یخفلکم زرون و کوم الله در تمامت کی گنونا و یدخلو کوم داخل به کی تاسو اجننتونو د چروان به اعلان دی و نو دا غینه نایرو نا و ما ساکه نتويبه تم او کورونو زینه به ډیر خو فی جنات یاد نه پایه جننتونو د امیشګری کی دا کامیابی د ډیرلویا واوخرا یعبل <سؤال> نعمتم ده تحبونها <سؤال> چه تاسوی خوخوه چه جعادو که جنت او مغفرست سرا <سؤال> سرا اللہ بدل یعبل شیم در کی چه ساسو وقت غدا نصر من الله امداد ده اللہ وفتون خریب وفت ممنیز ده و بشر المومنین وزیر ورک مومنانون ده پده فتح و نصرت الله بدل دنیا کې مغلب در کئی نو یعیو اللذین آمنو ایمان والا وکونو شیعن سوار الله امداد کون کې د الله ده دین دله دین تپاسه کما قال عیسی ابن مریم ملک سنگچه عیسی ابن مریم ویلو للحوارینا حواسوتا من انصاری سوګ دے امداد کوم کہ زما د الله لله د الله په دین کې قال الحواریون حواریون مخلصین وینه نحنو انصار الله موږ امداديان د الله د دینونو فامنه طائفہ ایمان روړی وډلې من بنی اسرائيل د بنی اسرائيل نو کفر طائفہ انکارو کو بلډلې يهودو انکارو کو د اچاچی مرواغینا نصاراجو بیا دی جهاد کړو الله والا فتح ورکړه فایدنا الذين منو مزبوطم کړو مؤمنان علا دویم په خپل دشمن د عیسی علی السلام د دور جهادې کړو فاس بو ظاهرین شدی غالب الله والا فتح غلب ورکړه په کافر او هغه داغی زمانه هغه د عیسی علی السلام مرګري الله فتح یاب دغه سی تاسو هم د الله دین ته ودرګېنو الله پتا صلیم فتح